Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Neka je sva slava i hvala Allah subhanahu wa ta'ala onome koji je glave oholnika pognu sa smrćom i spomenom smrti glave oholnika i nađija nevjednika nemarnih Čija su srca bila nemarna prema smrti i sjećanju na nju, sve ta smrt nije izadesila. Pa su iz svojih udobnih stanova premješteni u tijesne kaborove. Iz igre i zabave sa svojim porodicama, svojim ženama i svojom djecom premješteni u novo društvo društvo crvi i mrava neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji se jedini izdvojio sa vječnošću svim drugim stvorenjima propisao je nestanak i odlazak dokon ostaje vječno živ nije postao i neće ga nestati onaj koji je oduvijek i zauvijek draga moja braćo Svi mi, koje smrt sigurno čeka. Svi mi, koji ćemo nastaniti se u našim kaborovima. Koji ćemo dobiti nove prijatelje. Crve i mrave. Čiji će sabesjednici biti munkir i nekir. Svi mi, koji ćemo iščekivati sudnji dan u svome kaboru. A zatim nakon toga vječni boravak ili u džennetu ili džehennemu svi mi trebali bismo mnogo da se sjećamo smrti i da mnogo razmišljamo o svojoj smrti naprotiv da ne razmišljamo mnogo ni o čemu drugom da nam naša završnica na ovom svijetu bude najveća briga kako da nam naša završnica na ovom svijetu bude lijepa jer ono na čemu čovjek bude proveo svoj život na tome će biti usmrćen a ono na čemu bude usmrćen na tome će biti proživljen naprotiv trebali bismo se već ubrajati u mrtve, samo čekati svoj red jer draga moja braćo, sve što će doći sigurno je blizu samo nije blizu ono što nikada neće doći sve što će doći, makar bilo i daleko ali ako će doći to je blizu daleko je samo ono što nikada neće doći Zato trebamo razmišljati o svojoj smrti, pripremati se za smrt. Naši prethodnici, Selefus Salih, dali su nam svijetle primjere kako se pripremati za smrt. Kako da doživimo lijepu završnicu. Njihovo pripremanje za smrt nije se, kao što je kod većine danas muslimana, nije se ograničavalo samo na određene riječi koje izađu sa jezika. A da pritome nemaju čvrsto uporište u srcima naprotiv kod njih svi organi i jezik i srce i ostali organi dobrovoljno su se pokoravali Allahu Đalla kada bi vidio njihov život kada bi mogao da vidiš svakog od njih na njima bi mogao da pročitaš riječi Allah Đalla Vala tebi sam požurio gospodar moj da budeš zadovoljan sa mnom tebi žurim sa pokornosti kako bi ti bio zadovoljan sa mnom nisu ostavili ni jedno dobro dijelo, a da, ne samo da su ga činili već su se natjecali u njemu ko će ga prije učiniti i ko će ga bolje, ljepše učiniti nisu ostavili ni jedno zlo a da nisu upozoravali jedni druge na njega koliko se mi takmičimo u dobro koliko upozoravamo jedni druge znajmo da svi mi plovimo na jednoj lađi ako ona potone potom svi ako ne budemo one koji ne praktikuju vjeru ili se poigravaju s njom, ne budemo uzjeli za ruku i popravljali, svi ćemo potopiti u suho i sirovo gori. Žurili su sa dobrim dijelima i upozoravali su na loša dijela, zbog riječi Allaha Jallao Ala, i požurite kao prostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko je prostrana nebesa i zemlja. Koliko su prostran nebesa i zemlja. Žurili su da iskoriste, da popune svoj život dobrim dijelima, zbog riječi Allahov poslanika wasalam, iskoristi petero prije nego li dođe zasigurno drugih petero doće sigurno iskoristi svoj život prije svoje smrti iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti iskoristi svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti, iskoristi svoju mladost prije svoje starosti iskoristi svoje bogatstvo svoj metak prije nego što ostaneš bez njega prije nego što osiromaš višu U tim svim dijelima gledali su da budu iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer su znali da Allah neće primiti osim ono samo što je učinjeno radi njega. Ono čime se traži samo njegovo zadovoljstvo. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude želio ovaj svijet. Koji dijelima bude tražio ovaj svijet. Mi ćemo mu dati kome hoćemo što hoćemo na ovom svijetu. Međutim, na drugom svijetu njega čeka džahannam u kome će se osramoćen i ponižen peć ali onaj koji bude tražio ahiret sa svojim dobrim dijelima tomu bude cilj da svojim dijelima traži Allaho zadovoljstvo Allaho lice džennet kod Allaho subhanahu wa ta'ala bude vijednik, činio dobra dijela doista će njegov trud biti hvale dostojan davali su prednost uvijek ahiretu nad svojim dunjalučkim potrebama Pa Malik ibn Dinar, rahimahullah, tako slikovito pojašnjava pogubnost vezanja za dunjaluk. Kaže, ko bude zaprosio dunjaluk, doslovno kaže, ko se bude toliko vezao, znamo svi, oženjeni smo oni koji traže da se žene koliko traže, da se ožene, toliko se vežu za tu osobu. E, ko se bude toliko vezao za dunjaluk, dunjaluk će od njega tražiti cijelu vjeru. Neće se zadovoljiti osim sa cijelom vjerom. Da ti uzme cijelu vjeru. Hoćeš mene? Dobit ćeš po cijenu tvoje vjere. Moraš da mi daš cijelu vjeru. Činili su dobra dijela. Nisu ostavili nijedno dobro dijelo. Da ga nisu činili. Ostavljali loša dijela. U tome bili iskreni. Ali se opet bojali da sa svim tim svojim dijelima sutra ne mogu izaći pred Allaha. Jer sutra, kako kaže Đeleu kada se postave pravedne Terezije, Nikome se neće učiniti nikoliko je trun nepravde. Pa ko učini koliko je zehra, gorušice, koliko je trun dobra ili zla, mi ćemo doći s tim na lagu. A dosta je to što će mi obračnom sviđati, kaže Đeljavani. Bojali su se ja u tim svojim dijelima, pa su skrivali svoja dijela od svih ljudi, čak od svoje žene, od svoje djece, bojali se rija u uljepšavanja radi nekoga drugog da tad svoja djela ne ponište. Pa bi Ibrahime Tejmi Rahimahullahu teala govorio iskren je onaj koji iskriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. On je iskren. Onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Kod nas diploma ovdje, diploma ondje postiga ovo ostvari ono u životu. Kome govoriš? Od koga očekuješ nagradu? Kod te može nagraditi? Strahovali su za sebe. Strahovali su i bojali su se smrti. Iako su na ovakav način popunjavali svoj život. Kada čitamo o njima, čovjek se pita, su li oni doista živjeli ovde na ovom dunjalu, na ovoj zemlji? Su bili ljudi kao i mi, od krvi i mesa. Ali opet su se bojali na čemu će ih zateći smrt. Sufjane tevri, čuli ste za sufjane tevri? Rahimahullahu teala znao bi silu noć provesti u namazu kada bi se zaučio ezan za sabah digao bi noge u zid da mu se vrati krv u gornji dio tijela ali kaže Sufjane teori koji je u svoje vrijeme dakle bio i najučeniji u hadisu dostigao najveću deređu najveći stepen u hadisu emirul mu'minin u hadisu kaže bojim se da sam u glavnoj knjizi u levhi mahfuzu upisan kao nesretnik bojim se da mi se iman ne iščupa na samrti. Malik ibn Dinar cijelu noć klanja i doziva svoga gospodara i kaže, gospodaru ti dobro znaš ko su stanovnici dženeta, ko su stanovnici dženeta. Gdje je Malik? Gdje je Malik među njima? Mi da klanjamo cijelu noć ne bi nam niko bio ravan. Cijeli bi dunjavog znao za to. Malik ibn Dinar klanja i pita gdje je među stanonićima dženneta ili među stanonićima džahneta. Oni su se bojali. Prvi od njih, najviše, Allaho poslanika, alaihi salatu wa salam, zato je često, najčešće na seždji učio od ovu Allahume, ja muqallibel al kulub, tebit kalbi ala djena. Allaho moj, oti koji okrećeš ljudska srca u čvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Dolazi jenes sibne Malik, radi Allaho tala kaže, Allaho poslanike, zar se bojiš za nas? Mi smo povjerovali u tebe, vjerujemo u tebe i te kaže, doista su sva ljudska srca između dva lohova prsta i oni ih okreće kako hoće. Oni ih okreće kako hoće. Dakle, draga moja braćo, ovo je samo nekoliko primjera iz života naših prethodnika. Kako su se pripremali za smrt? Trebamo postaviti pitanje sebi. Kako, koliko se mi pripremamo za smrt? Draga braćo, to su trenuci koji se više neće ponoviti. Ti trenuci kada nas prođu više se neće ponoviti. Nećemo se vratiti. Pitajte sve jedne kada bismo mogli upitati one u kaburovima šta je njihova najveća želja. Rekli bi da se vratimo makar jedan sahat da budemo na Dunjaluku. Da ispunimo to vrijeme. E taj sahat i više od tog sahata smo mi na Dunjaluku. Znamo dobro da na Dunjaluku nismo stvoreni radi igre i zabave. Nismo stvoreni i prepušteni samima sebi znajmo dobro da imamo dan u kojem će nas Allah sve sakupiti sudnji dan, sve nas čeka Allah će nam svima obračunavati i sviđati račun pa je istinski nesretnik najveća propalica, onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala udalji od svoje milosti koja je toliko prostrana da svoje buhate istinska propalica jeste onaj kome Allah zabrani džennet koji je prostran koliko su prostrano nebesa i zemlja. Čuvajmo se dobro da ne budemo jedan od trojice koji opisuje Sufjan koji opisuje Selman el farisi radijallahu taalan. Pa kaže trojica sume iznenadila, a zatim rasplakala nas smija. Bez namišljaj šta bi rekao. Onaj koji traga za dunjalukom koji se nada Dunjalku da će ga gomilati i gomilati, a smrt njega traga. Smrt je za njim. Nada se da će živjeti, živjeti, gomilati, graditi, a smrt bliža od ove kragne. Čeka ga. Onaj koji je nemaran, ali prema, se njemu, prema njemu se nije nemarno. Nadgleda se, prati. Svaku riječ koju izusti. Svako djelo koje uradi. I onaj koji se smije punih usta, a ne zna... Da li je Allah, gospodar svih svjetova, zadovoljan njime ili se srdi na njega? Što se smiješ? Ne znaš je Allah tobom zadovoljan ili nije? Ili je srdit na te? Zato danas smo u prilici da radimo ono što nikako nisu u prilici naša braća koja su već umrla. Iskoristimo svoje zdravlje. Iskoristimo svoje slobodno vrijeme. Allah nije postavio granicu završetka naših dobrih dijela da prestanemo sa činjenjem dobrih dijela osim smrti A Allah je smrtu činio granicom prestanka naših dobrih dijela kao što je rekao obožavaj svoga gospodara sve dok ti smrt ne dođe zato nastojimo što je god moguće više da svoj život popunimo dobrim dijelima koja ćemo činiti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala Po sunnetu Muhammeda Sallallahu alaihi wa sallam. Allaho molim da nas sve probudi iz našeg nemara, da nas sačuva svih grijeha i da cijelo naše tijelo stavi u službu i pokornost njemu i njegovoj vjeri. Ne mojmo zaboraviti da je danas dan petka kada se posebno donose salavati salamina Allahov poslanika Muhammed Aleyhi Salatu Vesalam onaj koji donese na njega jedan salavat Allah Jalla Vala će na njega donijeti odnosno deset puta ga spomenuti kod sebe na najuzvišenijem skupu Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema salli ta'la Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneka hamidu međid Allahume barika ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barika ta ta'la Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inneka hamidu međid أريد أن أنبخ إخواننا إذا دخلوا والمؤذن يؤذن أفضل أن يبدوا بالصلاة صلاة تهيئة المشجد لأن استماع الخطبة أوجب من استماع الأذان فإذا دخلتم في المشجد والمؤذن يؤذن فابدوا بالصلاة صلوا صلاة تهيئة المشجد ثم استمعوا للخطبة أقول قولي هذا واستغفر علي ولكن استغفروا إنه هو لغفور رحيم أقنوا السلام